مو غنی لرڅ تل کې درځو دله ما ژوند مره حاضر مړو ہم د आपले حاضر اول کله ټول د بل څه معنا کوو د دې سیستم باندې تاسو او دا خبرو د دې داولې موقې لپاره ماجی ولی موقې لپاره هم د امري دا ما څو فایل واکي چې نو مخول واکي چې یو دا و غرو نو فایل واکي چې نو مخول واکي چې یو مشخص خبره زکه ما چې دا محل مرقوده یا موجود دلته تر استرا معناه مرتبه در عرب تادس نه قام له حضرت من خبره کوله سجدام محل مرصوده يمن صديا معنا مقصد دي در عرب چې فائدته موقوده د اضافه او دنا او اس نو متفقین اغه هیڅ exercises د موخرا سره مشابهات ده او علیکم متفقیش پارهونه څه دې دره دایره دا چې کومه یو ښه راځه د څو متماکې چې دغه ما راوې چې څو ډېر متماکې چې تاسو موټمه توڅو خلایې 104 ورته یې کومارته اته چې موږ یې څېلې دغه څه څنګه یې او په لومړي ځل کې د دې سربوره شو چې دا د مور سره د وروستۍ مراسمه چې راځي او د دې سره د هغه د یو شنو د یو د دې باندې د ځینکه ورسره دا ټول چې موږ ورته په تشطیب د نه کی د امر مجدد د دولت شګي د امر معلوم قائموالینانو د لیږد کې د دیوالې څخه د لېږد د او په حاضر داسې چې او امر نه نه په جهل د کو له په ټکي شمول دي دا څه دي دا موارد او د نه موارد تورو دي بیا موارد بیا مرقومه مو ستيانه خو څوک نه کارو رسول منصوص او که دونو چې دا خو بیا دې راځه یو مقصد یا ځانخه خدای د جمو موارد او مفهم کې د نو بیا د کوم موارد دې بدو چې د مرحو د منصوص داګه او که دا اصول داسته په د اکسډیدو څه څهونه دي دا ټول اصول دا موارد ته ضروري نه او یاراب دې د زړه د لای څه دی په او هغه څراشې چې د تکلیف یا تک اسماي سم دا وردا موئیل خاصه نه بلکی مشابه دی دا دغه موشابهي په مشهروستی دا چې ولې کې معنا مستدیده ערف سره د پایله خاص کیدلې مقوله معنی کېدلې او موضافه شوه لکهنه د دې موثقه د دې نه انداګه دیو سبب جوړسته خپل ځان کې د دې شي غلطه یعنې په ساده په بازاره مورवाडी کې کېدلې د اغرز چې له مصاحبات له نشار کړه نو اول <سؤال> قسم ته داسمه یې په سیمه مو مفراش یو وخت قسم دې له شرکت په اړه زموږ په ځمې باغ څنګه نه پرې کوم څمار ترجمه ولیک او زوږه په معنا د څلور اوک په څیر کونسل شره ده دا یو څه د زمې په ځمې او غوږو ستراتیجی یا زمي څه معنا د تشهيده سره او که په کومو لری کې د زمي او زمي طرح کې تاسو چې بیان د حالت سمتقلي یا بیان د حالت سمخافت یا بیان د حالت نشته ښایي دا د مستکریم حالات ته یا د مخاطب حالات <سؤال> او بیانې لکه انثا یا د غائب حالات او بیانې څنګه لکه یا د زمیر پر څوک کډری کیږي زمیر ده زمیر منصوب ده زمیر منصوب علامه اضافه ده زمیر مرفوع څنګه راتلوي په لایچ فعل بی. بیا عامد صاعد حقیقتا صاعد او کله شي شي لوک من زمير مرفوع على عدم صاعد بیا عامد بیا حقیقتا صاعد او کله شي شي حقیقتا صاعد دا معنا چې د پښتو شي واکې شي فعل لوک بنداسي کې د چیشوا پیل <سؤال> کولو لپاره لکه تاسو د زده کوو زراوا د زده کوو مقرره زراوا په لور کې موږ د مسټر هغه کې چینه فایل <سؤال> او دا هم د چیشانی د پولیسو نشته نشي زراوا د بیا وره او 87 نووره زمي مارکوو میانه اپارټمنټ دو فایل <سؤال> او نور څه اجازه ده چې خپل لکه مبتدا چې واکشي واکشي چې وو فې دامین دمر مخونو یوه دي د پایل چې فاصله فاصله د چې چې هغه د چې نه چې واکشي چې واکشي او کدا کوم چې واکشي په پروا د زوی چې واکشي په پروا نه پدې صورت کې دا د مرچ چې دځه چې ادا اما الفوت ا치�ezonsara brothers deibls thatPIBRE رfunction eating quartционphin eventually get I. Μ progressiveentin familia coins. Enf -,どして aveiris happy dated teenage甘수? Okay, se Christ. Yes. Dan. Andes. P UCBRE راضي. De absorbed 호 요� painful. So let's do it. And he is living healthy. The last year. So let's do it. We are going to take a look د دغه واقع کیسه مثلا منصبات کیسه د نواب کیسه او کله په لګیندل کیده وي نه ومق او دا هم دغه منصب له مخول لري هرڅ کله چې حسین چې له علاقه مخول لري دغه منصب څو څاګندې د دې څاندارې له علاقه د مخول دا د چي د مزل په کلام دی یو یا د دې چې دا د چي تعالی لري او دمو کل عادت در شاكي مودرا سي بل اسم کرا سي دويو دي ندي چيكيي ودا باندې اضافه مو او د رچو صتب زمين مو دي زمين هجو علامت اضافه هي کا مو زمين پري چې مقدمي معرفه زمين منصوب زمين مجرور مطو على عله قاعده منصوب او مجرور علامه تعلم اضافه زي یا مرقوم پر خو جوړوږي مرقوم پر د چ او مرقوم منقص مرقوم پر چ دې تر کې چې د عامل سره د اړینو کې شي یا ځای وي او په یو مسله مثال د څه تلګراو بتا درا مصومات د ربو ترې طرفي ترې طرفوما د ترابا په دې د ټولومات او تیما دې فایل دو تا دوي مرقوم دې وې مرقوم دې تر أو بن اسم مرفوع بالبثيل مرفوع بالشده جمع مذكر يتدخل عامل مثل كذا ونوار ما الله فهو منصوب متصل او بن منصوب منفصل منصوب متصل مثل كذا قال امرئ ضرب محمد ضرب ها ضرب محمد ضربنا تبوا ما, ما هم تراقلت هذا اسم منصوب ولا اسم منصوب ذ کته مو خپل واجب شوې د تا ده لپاره د او منصوب تصدیق متصدی د خپل عامل سره د نشياله ایوه څه ولې زمید مر منصوب و تصدیق من تصدیق ولیدې د خپل عامل نن تشوي لکه یاهو یاهما یاهو یاه یاهما یاهو دا زمید منصوب و تصدیق منصوب ولیدې لکه د عامل نن تشوي بیا غریب څخه زمين شي د علاقې او د نورو څخه لکه زمير موضوع بل موضوع مثال د موضوع په او علماء او محمد او موضوع په ارضی مو مصین نړیست مو تاسو زکاران دي چیرې مو مصین زکه راځي کی هي د او د پولیسو په څیر څیر په او چې په مقدمه کې نو تثبیت تو موجود پرای چې پچاواله باہر د دروان او تاسو تثبیت تو موجود باہر دروان یې جاینرو نه ده نو د یو ځای نه دا ثبت کیږي دا موثقیلایي او مزدورو یې دا زمریږی چې دي څوبرځمیره د غایب لپاره او څوبرځمیره د پاتہ او څو د شهري سره لپاره د پرسانته څو د غایب لپاره او څو څیر د پاتہ لپاره د یو څه دا ورسامو زمریږی خو زمریږه د متکلینو لپاره او یو د تاع د فارستیشن او شパク د مخافه کفاره د یو واحد کړي د سفره او یوه سفر واحد ماننسة ماننسة او شواک د دې د رای د غای ته لپاره د غوښتنې او د غوښتنې لپاره باندې طریقې شرواحي د لپاره تنظیمه وړانداو. نو شپږ د رای ته لپاره شپږ د مخاطب ته لپاره او څوار لس په قوت او څوار لس مسو په ترتیب. څوار په مخو ته دچین او څوار لس په تاسو سره ستاسو د سټیرا ایا په حاله کې اوسه تاسو د مینا ایا اوسه اوبد چې وایتا چې سوا پس مزلول مو د تشد لپاره دي او مزلول مو د تشد وخت قسمت دی مزلول فارقدار دا کلیم دې نو او دا موږ چې موږ په قربي مسجد پیدا کړو او علماء علماء علماء علماء علماء او دا اغم زماي دي چې زموږ دي په تاسو کرا دې دا پرچا زمين منصوصه وخت اسلامي او متصله بل متصلې تاع مې کنه لك زراباني او زرابانا زربکا زربکما زربکما زربکې زربکما زره به زره به ما زره او او او الو فعل متعدي الاول لتربصت ربصت ربصت ربصت ربصت ربصت او يا فتنوا فتنوا فتنوا جعلوا جعلوا جعلوا او نشروا نشروا نشروا سمعوا سمعوا ماذا تشارك كيف تشتق الفعل ما هو الزمن الراسي انذا الزمن الذي في الفعل هذا في شواكين هم اه هو میں بیان کروں کہ یہ دو حروف مشابہ ہیں لکانه ان ان قائلن لعل لعلما لكنه لستما فانه ثالما فاو ترند اشائے و دغه راهر و دغه عمر ور و جميع منصوب متصل تدریج شنو مستراقی بل ریم قسم کا جمیع مرفوع مرفوع تو بل منفصل مثال څنګه لك انا هذا هو حكم الفعل ده نحن ده جمع متقلب واحد ذكر ده فاعل انت انتما انتم انتي الانتما غير ده فاعل هو وما هي هي من دوله كده ما زفرشو مجردان لئے که مازیده که مزاریده که نهده که ناکده که جاها دی با تیه که بدا افتر جنگواتی شیعو باتی ممید واحد مدکر غائل او واحد مدکر غائل دان بچید باتی بچید دولت سید نو دولت سید او باعد او مرد فارا ترکیامات دولتی بولی باعد بچید زمین دی مرقوده کی چھو پر دا ټول <سؤال> چې د تاریخي ښه واه او فعل او فاعل واه او په فاعل کې شیل زمين مرقود او خاصه کیږي کدا ګورېږي د صلاح کې جوړه د صلاح کې د وروه کې او کدا روعي يستصلو او قداوله تجي نسيهو قداده مخصوجه قداده مثالا قداده في قدنا في في في في قدا مضعف وعدد دورة الشور فعل مرفوع بالضماره الفرنسيه ضمير مرفوع مرتشيفا بيذا حملنا تشبالي زي نمو الجماعه موجود اصول كذلك بعض الجماعه مثال نشمږي له کده چې وایا او زراباق کې دکچې ځای را وایي دا زراباق فريده کحابه د خپل پرستی او یو لکه ختم الله والا کلوږي صدا ختمه او خاتمات په تنې وایي دادو لکه ختمات کیچې دې علي ختمو کیچې او خاتمات په ختماتات کیچې دې علیخ ختمه ا ختمه ا ختم نه کی څه केलं ختم تا ختم تو استخرج استخرج استخراج او استخراج استخراج وضعیت باقی ټول اصول په پای کې اندازه زمينه نو زمادي په ټول اصول کې باندې کومه توستخراج او مزارع کې چیرې مزارع په دونه سټي او او پدېو کې چیرې کومو نو چې اوسره باندې ضرورت کوي ذلور زميلي فجر مذكره اوه زمي يذيونه يذيونه او يذيكاو تسلي او يو واحد ما نخص ذيينه كدا يعنينا ذي زميلي طريقو متصل له بعد او ذريكو ستار د واقع وستا ان ذريوكي نام ذريوكي انتا او قناه ذي شري نو دا امر پر دریو او خپلواکي دي چې دا نه یو او خپلواکي دا نه په دغه حاله او پاتې شې د اوسېږي او کله د کله د دې دا د كلام پر څرګندښت 10 کده ايه هذا لفظ الذي له كلام فيشكران سر كده زي فائده شي له كلام ايش يظهر سر ما انت اذاكني مخبر مثال مثل نتعطى اصول صباحا و دهيا كلولو واحد ذكر وقال الذين لا ينسى لقاءنا قال ذلګونه ده کما هیڅ ځای دې هغه چې نه ویني له ملاقاته دغه سلسله چې الله او قوله الذي يدي تبارك الذي ذاړه دې دغه نو دا په چې دې د کلام په تر څیر راستنه د دې پالي شي زارې راست او چې کړه د کلام کوه څیره وسته سمانه صدا د مختدار د پالي چې واکې شوی کا پر واسي نو بیا باندې پالي شي د الله یو څوک په الله مرتدا دا یابو څوک په او او په اله وخت دا کلام کوه کراغله او صدا ما صدا د مختدار خبر واشه ژوند دې باندې پاتې کېږي راغلي دې داسې زميني او یا دا د موسو لپاره چې واکښې شي چې پاتې لکاتی کو امهتون صادق خالق دې امهتون او خلک چې واکښې شي پاتې واکښې شي او دته یې زمي مستقبل دې واکښې شي دې دا واکښې شي پس یا دا موسو لپاره چې واکښې شي لږ واکښې دې چې د موسو د فرادجی چی نو چیکره ده کلام خوښ کیږي عبر ده 파را مبتدا د موضوع ده 파را چې 파 موضوع او خاص او د معصوم علیه السلام 파را چې شي معصوم په دې مقاماتو کې اکثر او جذب دې درته شي راځي چې راځي د دې لپاره چې شي وي یو ځل من زه غوښتم مخاطب نه اول زمينه پر شيخه راي هاي هاي څنګه چې زمينه ماقبل مرجنة وایي تاسو وګورئ چې زمينه ماقبل شيخवाडी نه هر زمينه ماقبل مرجنة وایي وقته او مخک زمينه غائب چې ماقبل شيخवाडी وره دا زمينه په خاصه عقب مرجنة وایي زمينه په تخالب ماقبل مرجنة وایي یو ځتون د غائب چې څومره یا مرجع مانم چې پر یا ماځه الدوكمن لفظا معنا چې کار په لغت کې لکال کلمه الله جنو تعال معنا مفرده وهي هي ذي عمله کې كيف دي باندې يا زيد يدري بو زيدو مقتدا ده يدري په اصول دमिताभ راځي ده ماکا بځای اسا يا امره مانند کېږي معنا دا معنا الذي مستقبل هو دي اشاره شدې د پښتون د تاکي مستقبل يا سلسله د ديموکرات اشاره شدې د پښتون د تاکي لكاله مزورات هو مشتمل علا علم الكتاب دي دال مزورات جمع ده هو ذكيتا کراجي د او مخه مجروحات کی شرطه او مزورات ده او د دې جمع په سیمه او د نړۍ ووښي دې څه ولې کیږي چې د زمیر وخت کې مردا دی بلکې د زمیر او دا لپاره د زمیر لپاره کدا زمیر د مذکر او بیا د خلک زمیر د فېشل کې کدا زمیر د مؤنث دی دغه قل هو الله احد هو په دې معنا نه چې کله خصوصیت لري زموږ لارښوونکي الله احد او دا تفصیل واکې شوی مدل دنيو ذکا ده مدل دنيو دني شابه کی او مرده دنيو حکومت د تا استفاده مستقره د تفصیل دا د ټول په مېلو پات جامون وی چې چې په سپاد سپاد مسئول خبره نه خامو د دې جوړ زميږه داتو لکې شي چې په ترکیب کې وتو چې دا چې ری په لو پای او پای د په کې او په دارن چې بده وو کې بددي وایي دا چې دونه چې ګوناه په پایل د مې ده او په تدیو کې مو ستاسو د واچ په لې کې تاسو په نوو کې چې شیدای؟ بڅې ټول څه په معلومو کې پایل دی هغه غیر متمرکین شي ده. ارته څه څه اول چې څنګه د دې کې لره لکا آمان آنا مصور ده زمین زنه زمین ساته اینکه بیان ده حالت متقلیف کهی یا بیان ده حالت مخاطب کهی یا بیان ده حالت تا کهی مغایب که لکا من مر وزیو زعی وفضا وزرفتو زدم منداد ووه ومعدا به مثال ده زمین مرمون مختلف و خاص مرا اخاص مالر وزرفان ای مرا وی وحلو مالر وانی اوی مانا مالا را وین حفتار زمین از دارتی سو زمین بیاندی؟ ابیاد زمین کم دی صلور مرکول مکتی ده لکا زرب تو زرب نادا ده دا زمین مرکول مکتی ده ترابانا کنانا زمین مرکول مکتی ده متقعید اولی شکید تکدت عراقیت مخصود ده و آع رسولان عراق معاریت زمین تکلیت اوی زمین مخاطب ده زمین تا غایت چکو عراقیت سرستده نای او دغه کومه وروزه چې څه څرګندل کېده حمرکړه دې په زميتم مخاطب او په زميږ له مستقلی په اړه زه راغورم نظر به تا دا چې زميږ مرسته څه ده چې ما درکول چې کوم ضرورتي کې لاتي خو دغه کومه اضافي په پاله د کومه نه د زميږ په زرم کوم پیر او پایله د 30% نه پایله زرم 30% او پایله د 30% پایله زرم کومه د 30% او <تسلصح> أنت, انا مرفوض و تثيل هذه ها مرقوض و تثيل كم كم يودي انتم انا ذا اوت شري نحن انا او نحن انا و نحن انا ذا الواحد و كذلك نحن ذا جمع انتم كما انتم كما لا هو هما هم هما والثالثه منصوب التفصيل اصفار لسميرون ششرا دي منصوب و تثيل او زربکذر زربکما زربکون زربکتی زربکما زربکون زربک زربکما زربکتر زربک حاضر زربکما او سوار لاسم منصوب متصل ایت ایایا ایانا ایاکا یاکما یاکوم ایاک یاکما تفسيرات موږ یې زموږ په څو سره ځکه چې ما یو هغه د موجود پرپيچاستم او اول اضافه کړم لیدانا یو دکره کومه لكيده کما لكنا له له ما له کله حاله کما دوم اسماء اشارات بل قسمه د اسماء مذکیه نه هغه اسماء اشارات اسم اشاره شو کوړه د ودته بنا چې مشورته ته درخلو چې د ماو یا د مشاور له لوري مخصوص به او هغه څه چې وملتي عندما تقع اشارك المن sau К sappere و nickrando بإذن انمر 서Con ست некоторые نقرية المنزية هم في مجروح reelديوee esos يو بإذن في مقطع زرfe. returns أشعر prices?اتف stores.asat offers Durav UnoGamerPalli..al NATA A Ba His Coming akin?ışرف alliog is..ware? 36% studies..al Duvidian He Ye Suk Yi Asl voral.. enough of Me و اس اشارہ اگر یم څوک چې بغير تر اشاره وکي یعنی او مشار نه کې تر کې چې تاسو بغير تر اشاره کوي او مخاطب څوک یعنی مخاطب دا جنازه دغه ولاس انا لأ اس مشاراته در خاطر چې تاسو چې د دې ته اشاره لور موشي اشاره کول کیدا او مشارونه او زمي زم تھاطا پر تشير اوړي مخاطب متاذ اوړي مثال په توګه انه كمشار لهي مذکر او اسم اشاره مو په تشير اوړي مذکر اوړي كمشار لهي چې شيرو موانث نو اسم اشاره مو په تشير نه ążارشت لو... لازال واحد مع الز stumbled وذكر centre نو هؤمرات شعرات ذات واحدة منث כماذا ست�� زاد تأثير دي واحد هر blueberry ننبيع کمشار الله يكتر سنو تجد ننبيعن لاقلة فارث شنع زان و زين حد کمشار الله يوحد مع معاذکر فرض ا دی تین ذذ ذی ہی ہی دا ال ساذر کم اشارہ لہے تسنے مؤنث وا نباید ا فراتانی او ثاني. او کم اشارہ لہے جمع وا یہاں تک کہ جو مذکر ہو کہ جمع مؤنث نو دقیق ا او نو پتہ سے اشارہ ځمونو زکات ته پدې اشاره کیږي او فل دې اشاره هم درته کیږي مونږه لې شکایت اشاره باندې مشاملې هي مطابقه وي او دا او دا مخاطبته د ټاپه زميب مخاطبته خاصه مطابقه وي د مثال په تور باندې دایو شکایت کیږي نو موږ څه کتاب کدا کتاب ولې نو څه ورته دی اذانې شابه کا اذانې شابه کا اذانې شابه کا اذانې چې سره ولې ت او دا خپل <سؤال> ذکر ذکر راغل او د نه نو څنګه ولا ای رسو تو بک اې شمې شارولې دا ماره آبا د کومو سره نه دي چې او زموږ د مخاطبې موستقرا راغې د پېښې د مخاطب چې راغې مو پر دې پوهې او که چېرته د مخاطب ځونکو ونه سو پسنګ وته اګه اګه کتاب وکي ا کتاب دا اګه مخاطب ولې راغې دا د کتاب کې دا کتاب زموږ او ځاګړم کتابه ځانې کتابه کتابه ځانې او کتابه چې دا کی دا زموږه مثلی راغلی مخاطب مونس د هغه اصله مخاطب کیږي زړه کا مؤفرک ونه شته دی او د یو تر اشاره په مشابې کې متفق او مخاطب په زميږه ځاندار زميږه مخاطب چې زميږه ښاوه کومه کومه په ناواثب کې خپل دی خدا کومه کومه مذکر او د مؤنث غاړه سره برابر دي نو دا په اندر ځینره دا زا کورین کړي او دا ځان کورین او د ثالث قرنطری او د ثاني قرنطری او د اولای قرنطری نو کیند په کیندو چې супра خبره چې زاد خریدو فارادی او ځاګه د متوسطه فارادی او ځالګه د شيخه فارادی وایي و ماکسیمه اشارات و هم څه او اسماء اشارات اسماء اشارات چې د زاد زاد و وزین دانه په حالت تر فکره او دانه په حالت نسبی او د لیکر او کته سوالم چې څنګه په مبلي کې نومې خپل خپل ډولونه مختلف دي په وضی کې چې دا په کله اطلاق راغلی دا د عامه مدينه نه دی راغلی بلکې چې په اطلاق د ساده دا د ساده فارغ دي د ترڅ کی هیوري دا او ثاني او کلی دا د ساده فارغ د تصفی مو ان شرقه تر او په صورت را دا هڅه د ذکر په فارغ اسم موسول اسم تمام اسم تملک کله دي تمامه به غیر د سن ناراضی هیڅ موجود تر کې دا هغه نه تمام کی سم ده کله دي تمامه به او جمله کې وکولم چې او پاره کې لا وې چې د ما خبر کله مثال په تور باندې سره وایي الضی الضی الضی سباره مګا نوڅه فائدې لري ستاسو ترڅو په دې کې سره شي چې نیوي موضوع څه دی دا یو فقر نو د دې سماره موقصد نماز دی مشیله په جمله وي او جمله کیبه جمله او باغي کې لا د دې مې دی یو عاد عادي خبرې دي کتاب او معقب موضوع سره راټیټه دغه د جلتې بیان او بیان خو اساس او دا به ټول خبرې وولي ولې تر دې خبرې ورته کیږي چې هغه اسبات د صفات دی موشوفه کوم چې ثابت ته او اسبات د صفات په ټول خبرې کې ټول چا او عايزم لري په جمله د کچې جمله هیڅ جمله د مستقیم بنسې هدا دا چې رابطه لري د ماخبر سره دا په اثر تر راځي د دې وځي نو دیو چې نه بلا مو دي دا یاده خبر او چې موصو سره د دې نه هميشه د لپاره به چوز دي وصول او صلات اداره سره یو ځای کې دی د دې یا بادام مستدای یا ماده خبر یا وصف ای مندې چې مو ستاسو نه جوړه لري چې د هغې شته په سیستم یې راغله اسمای موسلوهې مو پېتی دا څنګه مشابه له تر سره او هر طرف کې چې مشابه وي حالات په دسي اړه څنګه مو ستاسو موسو مختاجې تاسو نه دا کوم حرف محتاجه زم د زمېته دا به شاته موسو مختاجې تاسو چې اسمای موسلو کوي او الذين لو واحد ذكر طرفا اللذان والذين للتسبيب ذكر طرفا الذين بتعظيم الله الذين لو واحد ذكر طرفا قال الذين بالتسبيب طرفا الذين او لو واحد ذكر طرفا من اقوام اسمه ذي دام من اقوام هذا الذي ذكر ذام اسم المسلمين هذا ترى فلسطين هذا ذكر طرفا ما الناس فقال به هم مذكرا عظمه واحده فارا اعظم تسمیل فارا و دوم را خبره تنظیم مات ده تا ده فارا ده بالعقول و القارح او ما چې لازمي استعمالي ده فارا غير او كلا كلا احدي ما ته جيد من چې تزويله كله ده فارا لكمار بر مرقك و ما ده غير شيي كله فارا لكما دين او ما يودو بر قطعه بالاستعمال شيي دمان کې په د ما باندې راغره لیکل او کومې ته مې يمشي علا په له باندې هیڅ پکې د باندې نه دي دمان درته او دا دا د شاره پارٹی apparatus ته د نړۍ د دې د مار لپاره او چې ماده د ډیګر خو د لپاره څه چې د ریښتما لري ما باندې دا بشپته هغه د پلان څه فعالې د ټول باندې د کتاب او الی شرست موږ وایې چې لیکي هذيك اذا كده تشكم على الاسم <سؤال> فمعنى الذي الذي مفول او يكون الاسم فاعل او اسم فخذ بعدين ضروري تفتحها ما جاءه او او يقو معنى الذات الذي اللي هي الاسم فان هذا اذا قلنا ذا بمعنى الذي سره سره خدا دې په خاص قبیلې استلاده بیا دا بنيقه قبیلوی عام خطر خدا دې د اجازه معنا د صاحب صاحب علي دا زوم معنا د معنا صاحب سره جاي لکه په پخې قبیلې کې معنا د صاحب نوځو په کومانات د لکې صاحب سره ده چې طرح صاحب سره ده دا معرضه ده کومانات د لکې سره ده د چې را مګني او ځو چې کومانات د او ځو چې صاحب سره ده چې نه ځلې نه چې جمله دي کوي بلکې څه ثم اسmai موصوران ذلك ان كان ذا اسم مكنن اسmai موصي موصودتي الذي ولذ بعده او الذي دلت الى وكان او الا في المواقين وما همند او وايل واجثون فمدع شاع قال يكون دم كما هذا دم رجل فرد يشيم صباحه الذي كان وا قالو ان لم تشفعي في فالن مشروط بني تشبيه راکان دا از أجل... وزو... زو... دغه معنا ده الله ضربه المجروح معنا ده الذي فوزو او سوق لكلف معنا ده الذي سلاجي مضاف وضافه ني تغيير لقا جاء لي ضربك اي الذي ضربك جاء كنجت اي زلي تكلمه في هي ثم معنا ده الذين لقيتات في اضافه راجزه ذاته فالذي دایا او په د څه د دې سیل او د یا په څه او د د خبره معنا او د اخر سره او زرا او تاسو وقو دی پیر سره فعال نه دا جدا موصول موصول سره تل نه دا وفعیل واچې چې ساده طرح بیا ان کین و ائیه مورب ائیون و ائیه چې دا مورب دی یو حالت چې د چشې دی راځ دا و د یا موضاف یا کومضاف کومضاف چې ساده تفصیل بیا چې یم مشه دا چې يا مصدر الاستنفي <سؤال> ذكري يا مصدر الاستنفي كما لقد صدرت ذكري لك لك ايهم نا ايون قائم بمذاب يا مصدر الاستنفي يا مصدر الاستنفي صدر الاستنفي لك ايهم هو قائم صدر پتې دا باڅې ټولې په دې کې تا